Час на посту редактора так і не зумів оволодіти жанром передовиці. Дуже заздрив людям, які за виграшки настругували прапори номера, так тоді називали в газетах передові статті, вважав, що саме вони справжні професіонали. Олександр Лук'яненко розповів мені таке. Він був без роботи і почув, що є місце в молоді України. Пішов до головреда Коломійця. Сидить за величезним столом, завалений рукописами чоловік, і допитливо дивиться на прийшлого. Лук'яненко розповідає, хто він і що, а редактор його перебиває запитанням Випити хочеш? Лук'яненко збентежений. А раптом це прихований тест на його ставлення до пияцтва. І розгублено щось заводить про те, що він загалом майже не п'є і не схвалює цього діла. От хіба що інколи з хорошою людиною, то воно трохи випилося б. Так от, каже редактор, он там і там. Знаєш, де це? Є шалманчик. Іди туди, чекай мене там, а я зараз буду. Лук'яненко несміливо перепитав про роботу. Роботу? Ти вже на роботі. Прийнятий з цієї хвилини. От ми це діло замочимо. Отак розпочалася кар'єра Лук'яненка у молоді України, котрій він віддав десяток років життя. А коломійця, як він сам розповідав, стріском зняли з молоді України. Чому цьому передувала така історія. Поїхав він із Платоном Вороньком, делегований секретаріатом ЦК Комсомолу, на обласну звітну виборну конференцію в Одесу. Місія по тих часах почесна і відповідальна. Приятелі вони з поетом були не просто не розлий вода, а не розлий горілка. Так історично склалося, що того дня, коли відбувалася конференція, друзі приємно провели час у ресторації. Про конференцію їм якось забулося, а наступного дня вони з подивом прочитали в газеті про цей важливий захід у житті області. Коломійця зняли з редактора, а Воронька не подужали зняти з поета. Опинився Коломієць в журналі «Зміна», потім він називався «Ранок». Там зібрались опальні головні редактори республіканських видань. Хто погорів на адюльтері, хто на фінансових справах, а хто, як коломийць, постраждав через альянс із зеленим змієм. Одне слово в кожного плями на репутації і жодних надій на кар'єрне зростання. Коломийця вибрали там парторгом і в такий спосіб піддали ще одній спокусі. У нього на руках опинялися партнески, котрі він регулярно з добрим товариством пропивав. Тоді внески не здавали негайно в банк, а зберігали в організаціях. У зміні не зберігалося нічого, але це не дуже тривожило парторга. Кілька разів приходили перевіряльники з райкому, а він, якщо не встигав вислизати на вулицю, забарикадовувався в туалеті й терпляче висиджував там аж доки партійні товариші – Втративши надію знайти партійного ватажка журналу, забиралися геть. Він мало на цьому не погорів, бо райкомівці таки якось захопили його на робочому місці і змусили відімкнути партійний сейф. Там було порожньо. Розпочався скандал, який мав завершитися його виключенням з партії, вигнанням з роботи. Але високі покровителі СЦК, з якими він свого часу перепив цистерни горілки, спустили справу на гальма. І він відбувся тільки легким переляком та суворою доганою, і з роботи його не вигнали. Як розповідав мені Мушкетик, і розповідав і Комар, Коломис тоді пробував для грошей писати дитячі оповіданнячка. А вони, відпідправивши їх, друкували в журналі «Дніпро», де обидва на той час працювали. Бачачи цей архіскромний рівень, ніхто з них не міг подумати, що в Камбоджі є якесь літературне майбутнє. А він невтомно агітував усіх стати йому співавтором п'єси, котру, мовляв, уже давно носить у голові. Всі посміювалися з нього, а він уперто повторював, що така п'єса принесе великі гроші, бо її ставитимуть скрізь. Але співавтор не знаходився навіть із-поміж третьорядних літераторів. Коломець самотужки якось домучив свою п'єсу, дав її читати загребельному. Той, висловивши низку зауваг, сказав, що творіння Камбоджі не таке безнадійне, як вони всі пророкували. А далі настає момент, коли треба згадати відому сентенцію про те, що поразка завжди сирота, а у перемоги багато батьків. Як розповідав мені Мушкетик і розповідав і Комар, Коломець тоді пробував для грошей писати дитячі оповіданнячка.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 Як розповів Загребельний, він відредагував Коломійцеву п'єсу і віддав її у молодь України, де її почали друкувати з продовження. Водночас він вручив її для перекладу на російську театральному критикові перекладачу Йосипові Кисельову, який мав широкі зв'язки в російських театральних колах. Якщо п'єса йшла то перекладач разом із автором одержували через управління захисту авторських прав кілька відсотків від виторгу за квитки. За словами Загребельного, Йосип свій переклад десь там прилаштує. Своїх грошей він не упустить. Коломійці, крім нього, Теща, дружина і донька з відомих причин жили незаможно. Отож, дружина щось там продала і взяла на прокат друкарську машинку. Перемолотила всю п'єсу в тридцяти примірниках, Розклали її в тридцять конвертів, підписали на них адреси великих і малих театрів і стали чекати. Як розповідав Колом'єць, з половини театрів прийшли відповіді. «П'єса ваша зовсім безпорадна, вам треба вчитися писати». А з інших театрів навіть не відповіли «Фіаско». Те, на що він поставив, виявилося безнадійним. Можна тільки уявити настрій драматурга-початківця, який, за його словами, чи не десяток літ виношував свою п'єсу. Але за якийсь тиждень раптово прозвучали фанфари успіху. П'єсою зацікавився знаменитий режисер Товстоногов у великому драматичному театрі в Лінграді. Вже проведено кастинг акторів і готуються репетиції. П'єса українського автора «Побачить світло рампи». Прийшла з театру угода. Підписавши її, Коломєць усе ще не міг повірити, що це не сон. Аж тут на його ім'я було переказано аванс, а також лист від режисера, в якому повідомлялося, що на таке число призначена прем'єра і присутність на ній автора обов'язкова. Загодя куплено квиток. Новоспеченому драматургу справили дорогий костюм. Приодягнений він видався зовсім іншою людиною – Купа грошей у кишені і довгий список. Його жіноцтво склало реєстр, що і кому він має купити, бо всього того в Києві немає. І тут треба зробити такий відступ. На календарі рання хрущовська відлига. Зі смертю Сталіна умер чи не весь репертуар радянських театрів – Усі ці Леніни, Сталіни, секретарі Парткоми в інструкції про те, як треба варити сталь, вирощувати врожаї і все інше чорт зна що, яким були заповнені сцени, остаточно вмерло. Театр став бідний на репертуар, як церковна миша. Потрібно було показувати щось нове. І не залізобетонно-соціалістичне, не революційне. Таким харчем публіка вже була перегодована і приотруєна. Театрові потрібно було щось хоч трохи людське, хоч дрібки реального життя. Хай легковажне, несерйозне, аби лише нове і неподібне до того, що вже було. Вже широко по всьому Союзу пішла абсолютно легковажна і майже безпорадна художня комедія Василя Менка, не називаючи прізвищ. От воно – опинитися у відповідний час, у відповідному місці. Народна комедія «Фараони» Таку назву одержало коломійцеве творіння. Привабила Товстоногова своєю ідейною безпретензійністю, безтенденційністю, органічним народним гумором і простими дійовими особами, які не виголошували ніяких істин. Це було якраз те, що потребувалося на той момент. Глядачеві пропонувалося просто розслабитись і відпочити, ще й нареготатися в волю. Коломієць виявив талант комедіографа.